Eta jakin behar da aktualitatean, solasaldi eramaiten ari dituela ekimenek, Eusko Jagolaritzako hizkuntza politikarako seilburu ordezarekin, eta orta zmintzatzeko gurekin dugu ekimen elkarteko zuzendari den Alberto Barandiara, nigu non? Bai, nigu non. Beraz, lehenik, eh, bi helburu nunbait aktualitatean, eh, diru laguntza politika aldatzea lehenbizikoa? Bai, sortu zebetik ekimenen helburu etakoa toritzen da. E, gu, zurko esan duzu bezala, ehm, Eda bide ez publikoak gara, e, Euskal Herri osokoak. E, e, ez da pribatua privatua ezan daiteken, edo gehiago herri ekimeneko Eda bideak e, esan dugu ez da, e, la vida guztien atzean mentzat euskal herrian e, her, herria edo herri mugimendua edo kultur mugimendua edo eh kremu sozialeko eragile asko daude e, eta eta hoeiek hokiera biltzen ge, biltzen eta beaz administrazioaren e, parte hartzea oso oso garrantzitsua da gure lana neurbatean e, euskal komunitatearentzat eh eskubide bat ziurtatzea baita ha da e, e, komunikazioa e, be bere ikuntza museoaz e, ematea. Beraz, administrazioarekin harreman hori eh sustatzeko, bultzatzeko, talantzeko sortu zen ekimen beste gauza batzuetzako ere bai, baina horretarako noski eta beraz hasieratik e, hori izan da gure helburuetako bat. Hasieratik Asier e, izan ditugu harremanak e, administrazio desberdinekin, e, eusko jaieloaitzeekin noski bidea direlako erabidentzako diru sail handienak banatzen dituztena baina baita beste administrazio egin bai ba bai E, Foro dundiak edo edo, edo edo beste botatarakot albiltzar eszako elkarte ekin eta. eta, eta orduan hizkuntza bueno, e, politika edo diru laguntza politika hori gainditzeko helburuarekin e, jo e, izan dugu e, Di laguntza politika hori oso urtez urtekoa izaten da, urtero erabakitzen da askotan ez dago jaziterik jaditeikdabilek e, duuroekin e, ibiliko diren urten bukaera Eta, eta horri buruz buruzitzea egiteko iruditzea egunez, inbesteko zela mail bat osatzea, gutxinez, elkarlan mai bat, ba, diagnostiko bat egiteko eta horrena begira begiratzeko eta horretan hasi gara horrentxe. Ezagupen bat eta denbora berian irankohtasun bat diruaren aldetik gauza horiek sekatzen ira agibatez bisurie ginez? Bai, eh, alde batetik eh, guk uste dugu eh, edabidek egiten duten la, egiten duten lana eh, errekonozimendu behar dula, onarpen bat ula eta hori norri batean zidurtatta dago e, diuraguntza politikarekin hainbat urtekoa izan delako, sakona izan delaakoeta garrantzi handi esan delako. Eta E, gora aberak izan dira, baina oro har ur, e, urte guztietan e, euskalaria lagunduak izan dira diruz. E, nola ere irrittzenrugarro egun dagoen e, bai konsumo aldaketekin hau da papera gerota gutxi irakurtzen da e, Gerota gehiago e, ibiltzen da jende Interneten Gerota e, dabide gerota eh e, e produktu dira eskualdetan ere zabaltzen dira irutze zaigu horrek eskatzen dula ez urte zurteko diru ez goberno bakoitzak erabaki dezaken diru laguntza politikoa izeta zerbait e, sendoago zerbait e, luzeago esta e, eta alde horratik e, irutze zaigu a, e, administrazioak eta sektoreak erabaki berdituela eradostu beharko lituzkela bentsat oinarri horiek hau da e, interneti begira jarrita balin bago de zer egin akegu, ba, enpresek eruki dezaten mm, dirua edo, edo baliabideak ba hori invertitzeko. Eh, iparraldeko irratia, edo iparraldeko edabideak estrategikoak gertzen baldin bazaitzkigu, zer egin dezakegu edo, edo Nafarroan e, irrati bat e, e, garrantzitsua iritzen baldin bazaitu, edo Araban edabide bat egotea. da, eskatzen dula la hizkuntza politika Nikusperitik, holako planteamendu orokor bat, e, begirada orokor bat e, sektore azkan beharrak eta eta eta, eta eta agarazua inguruzitzeiteko. Orduan, hori e, eruditzezeigu e, orsakonduin behar degula. Ezain beste, zenbat diru behar den urtero, eta ze gora bera dauden da zenbait txiren, da zenbat igo, baizik eta hemen dikiru lau urtera edo aurra begira e, nola antolatuko dugu sektorea ze beharra dituen eta, eta zer eskatzen dio administrazioari di, alde hortatik da gure gure eskakizuna eta alde hortatik, bueno, ba, e, esan behar dugu e, Euskoi Hora Hitzan, Gatxepesen e, ba, e, e, dugula hor, horretarako bor, borondatia. Ez agupen, ahi argida bilatzen dugula, nunbait, eta hala ere krisia ordenetik testu inguru horretan, ala ere, horrek du pixka bat abiadura eman prozesuari? Bai, bai, e, oso oso garrantzitsua izan zen ekimenen sorrera konton hartu behar da hor zukezanduzun bezala Euskal Herri osoko Davide ez publiko iaia guztiak daude edo gaudela ezta e, e, eta oso konton hartu behar da Oso historia ezberdineko edabidea direla, e, bai lurraldeari dago kionez, e, orde, iparralde konafarrokoak, arabakoak, ituzkoak, bezkaikoak, bai sorra ira dago kionez, ba, orde, historikoa direna ba, argia bat edo edo edo egunkai erondorengo berria, edo goiena bat, e, doela hogei urte, baino gehiago sortuak, baira berriak, badira e, elkarte bat iti sortuak, eta gain dik elkarte bezala funtzioatzen dute, baira, baira enpresa hondiak, hondiak ba, e, gure munduan hondiak, behaz oso, oso tale heterogeneo da, eta hain zuzen ere horreti daia garrantzitsua batu izana. E, kontu hartuardo behar du komunikazioen presa direla, behaz, bere, independentzia bere, bere estiloa eta bere ibiltzeko modua, antoratzeko modua, baina ikusi dute beharrezkoa zela e, gauza batzuk behintzatea adostea, e, esan dugu, e, ja, e, administrazioen aurrean ahots bat izatea, baina baita ere aztertzea, ikertzea, gogoetaitea, ba, euskal edabidek, euskeraz funtzionatzen duten edabidek, aurrera begira ze urratseman man barrituzten, ba, esan dugu internetei begira, edo barne antolatu begira, edo elkartzei begira. Berez sortzen diren zuek ere induzuen bidea, ba, sortzeko eta gauza batzuk elkarrekin egiteko, ba, zeratik ez, ez, ez dugu egingo ba, beste gauza batzuetan... zuetan e, Ba, baia hauteskundeak bai korrika dena bai gure eskude eta bai e, kulturaen in, inguruko topaketetan e, goazen begiratzea zer egin dezakegun elkarrekin interneten oaintze e, laster jarriko dugu martxan ba, interneteko neurketak hauda interneten ze erabilera egiten den erabide bakoitzean ba hori guztian eurtzeko e, proposarben oso interesgarre bat e, laster e, lehenbiziko aldiz izango ditugu Euskal Herabide guztien audientziak interneten e, jendea nundi zartzen dan zenbat denbora egoten denor nundi datorren. Hoda proyektu komunak eh, proiektu komunak oso, oso oso bedeala ikusi, ikusi dira oso oso importanteak zirela ta aldortatik eh izan berdago bueno, ba, egin den bidea eh, oso, oso oso interesgarria izan dela ta izaten agi dela Alberto Barandiarana nahaitarasten dut ekimen elkarteko zuzenaria zirela eta elkarte horrek euskarazko Edavid e biltzen dituela eta nunbait eusko jagolaritzarako solasaldien helburua beste helburu bat dela eh, langileen balinsa sozialak hobetzia. Bai, e, guretzako ezin bestekoa da edabideak langileek eit dituzte. Kastetadierek E, komertzialak, e, teknikariak, e, administraziokoak, hor dagoen e, jendea. Eda e, bideak ez dute, ordena gaioek ez dituzte eda egiten, edo e, mikrofonak ez dute bakarrik hitz e, egiten. Beha horko e, langileen langigen lan balintzak e, guretzako berne bat e, ezinbesteko oinarria dira produkto kalitatezkoak eta sendoak egiteko. Eta ezinbestekoa da e, urte-zurte pilatzen den esperientziak ere e, ez galtzia ez da e, e, jende gaztia dago e, sektorean orokorrean ari e, e, zuzene lan baldin eta dila eta hori abantaia handia da, horren dakarren dinamismoagatik eta ilusioa eta gauzak e, berriak eiteko e, ausardiagatik. batik, baina e, galtzen baldin badugu e, gazte horiek urtetan eta pilatzen duten esperientzia ba oso sondari importantea galtzen ari gara. Eta hori ikusten dugu batzaia dela horri horreitea lan baldintza duinak ez badaude. de. hori da gure borroketako bat e, e, onartzea e, o, sektorean dagoen e, gabezi hori e, eta, eta bidea jartzea hori aldatzeko. <coughs> hori nola aldatzen da bueno, ba, enpresa bakoitza getitu bere politika noski eta zirnaiz E, aleginak, e, ahondiak egiten ari dira eta egiten dira enpresakak goitzen, horri ba, usteko, baina baita ere hori e, lortzen da ba, diru laguntzaz hitz egiteari hitzu eta inberzio ez hitz egiten azten baldin bagea. Oda inberzio personalian, inberzio langiietan, e, aurrera begira hainbestelan ba, e, egin duena ba, e, bere komunikabidea aurrera atatzeko, ba, Bede bizitza profesora ikustezan hor, etorpezunean. Eusko Diagularitzaren diru laguntzak Ipar Euskal Herrian, erak, erakunde publikoaren bidez pasatzen dira, eta mm, egitea hor lan amankomun bat ekimenen bidez Eusko Diagularitzak mm, begi honez ikusten du edo pixka bat jaba ekartzen dako izaitia Ipar Euskal Herriko edabide privatu batzu? Ez go berriz ustiz egin nohain arte, eh, Euskadiratekin zure esaten esan dut ez ala, Euskadiratiek eh zuzendailtzako parte dira, eh ekimenen eh informazioa dute eta e, harreman estua dago, e, biztan denez. E, ez dugu gehiago itzegin eh Eusko Jaurlaritza eta, eta Iparraldeko erakundeek eitzen duten diru laguntza politikai begira, e, hain zuzen ere gu Momentun tan orsoso, zentratu tagau de lako, eh eh hPCS ezpoliarbaitzak egiten duen politika hortan irutze saigulako berak markatzen dula bidea o pausa neurri baten ez da horre e, e, aldaketak baldin baude aldaketak hitzko dira beste administrazioetale bai eta eskola asko eh ipar e, eskolarria bai baina e, aztertzeko bidea izan daiteke eta alderratik ekimen pres dago ekimen krimen el buruada e, bere bere aurrera elkarrekin egiteko ikuste dituzten bideak lantzea etatik horretatik eh, presgira, noski. Sola eh, asaldietan Eusko jagolaritzarekin egutegi bat plantana egia izan da, badira datak datagakoak aurten? Ez ez dugu jarri datarik egia da, horurten e, e, aur, e, jarraitzak e, aldaketa bat egin naizun, e, hainbat urtetako e, diru laguntza politika markatu nahi zuen, da ez urteroko diru laguntza deialdi egin, baiz eta iru lagur terako deialdi bategin eta atzeratu inda, ez zen e, bueno, mai hau dela eta, e, atzeatu da, piskat, inguru honetan, e, itzi iteko dazkaun gauzak, e, itxi inalizateko lasaitasun batez. Behas, e, e, dataik ez du jarri, baino, iru zaigu aurten, Adoztu edo itzi... E, a, urrengo urrengo deialdi begira zerbait e, lotua edaman barko, hori izango nitzake elburua. Beha zari gara hilabeteo e, gotako lanak. Bukatzeko Alberto Barandiaren, ekimenen aurkezpen labur baten egiteko, zenbat batzu, zenbat edabite bagnean? Bai zikoak? E, e, e, bueno, em, bai, enpresa edo, edo komunikazio- enpresa... E, eh ia 80 daude eta deneta eh edabide 30 inguru e, esan dezakegu. Eh Euskadierri osokoak, eh idatzizkoak, barnean eh nazionalak eta lokalak, egunkariak, astekariak, e, 15 eta hilabetekariak Eh, irratiak noski eh, zuek zuen irratia baina baita ere euskoalde erre irra irratia edo xorrosi irratia edo, edo Arrasatu irratia eta bizkortako irrateak oraintze eh, joan Juanen Asteko kontua da eh arroza eh, sartzeko proposamena hidu arroza sarean biltzen dira eskaderri osoko hainbat eh irrati lokalak eh, komunitarioak eta eta beste motatakuak, eh televistak dela inuskiz tokiko televiztak eta interneteko internetako bakarrik dauden eh edabilak sustatu zuzeu edo dantzan.com. denera sehirun lagun baino gehiago eta eta beraz gure ustez sektore garrantzitsu bat eh eh euskal kulturan euskal komunitatearen e, barruan ez da? ondo txastatuta dagola, eragina handia da kala, ba, e, bueno, euskadunak sortzen dituzten e, mota askotako produkzioa bai kulturala bai gizartekoa bai, politikoak zabaltzeko eta eta, eta iruditzen zaigu baaindik garapen handia uki zaken sektorea dela. Alberto Barandiaren ekimeneko zuzenaria zirela hogetararaz dezagun eta agian eramaiten dire tx assaldiek, Fruitu ukanen dute, milezkeaget. Ez kapigazko zuhe. Eh?